Szikecs Besorolása 3 x osztály A szikecs az Atlanti óceánban élő, tüskékkel borított testű hal. A hagyomány szerint az első szikecs rajt hajós varázslók alkották a 19. század elején, mégpedig azért, hogy megtorolják a muglihalászok inzultusait. A mélyben úszó szikecsek azóta is szafatokra szaggatják a tengernek azon részén halászó muglikhálóit.